la microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, programul I-175 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi, iubiți ascultători, ne aduce în fața Evangheliei după aia în capitolul 14, din care vom debuta cu versetul 27 pe care îl vom citi în curând în clipele care urmează urma de explicațiile însoțitoare, numai înainte însă de a citi o scurtă întâmplare din vremea celui de-al doilea război mondial. Se spune că în timpul celui de-al doilea război mondial, o fortăreață zburătoare a luat foc prin explozia unui balon de oxigen. Echipajul s-a putut salva cu parașuta, dar din cauza violenței exploziei, pilotul pe nume Vincent Neputând să-și folosească parașuta, a fost obligat să rămână în avionul în flăcări, căutând să aterizeze pe coasta engleză. Avionul se găsea încă la o de metri altitudine și comenzile nu mai funcționau. Bombele pe care le transporta ar fi putut exploda dintr-un moment în altul. În noaptea neagră, Vincent, pilotul, reușit să aterizeze pe un câmp minat și să se îndepărteze înainte de explozia încărcăturii. Veți spune poate că a avut o șansă incredibilă, dar iată ce a declarat el jurnaliștilor. Omul care este acolo sus este cel care m-a făcut să aterizez. I-am spus lui totul și m-a ascultat. Desigur, poate să ne surprinde originalitatea acestei vorbii. Ea exprimă însă absoluta convingere a pilotului că datorează scăparea sa intervenției divine. Vorbind astfel, Vincent n-a intenționat să fie nerespectuos față de creatorul său. Aluzia la omul care este acolo sus este potrivită învățăturii noului testament. Ea ne face să ne gândim la Ștefan Martirul din faptele 7.56 care spune Văd cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Iisus Hristos, iubiți ascultători, este același ieri, și azi și în veci El este tot atât de gata și astăzi Ca și ori și când să intervină În ajutorul tuturor acelora care îi solicită El nu se bagă peste noi, nu ne obligă El nu ne forțează Dar ori de câte ori îi solicităm ajutorul El vine în ajutorul nostru Și mai ales în ajutorul acelora A căror viață este călăuzită de Duhul Său cel Sfânt Doamne Tată Ceresc Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos pe care L-ai trimis pentru toți oamenii și despre care ne anunți și prin mesajul care ne stă în față. Binecuvintează-te, rugăm ascultarea acestor cuvinte și ajută-ne pe toți să-L primim pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și apoi ca drept călăuza vieții noastre, ca să putem să ne bucurăm și noi de părtășia și ajutorului spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Să uiti, Isus, de niciodată. Din ce greu, prin ce minune mai scăpat. N-am să voi iubirea mea, ne Dragostea și grijă de-a mea, am fost mort. Și dintre morți mai linii, din cremureți mai linii. Pătrunzând în mesajul lecțiunii noastre de astăzi, iubiți ascultători, vom da citire versetului 27 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, care sună în felul următor: Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Este deprisos, iubiți ascultători, să mai amintesc aceste cuvinte aparțin Domnului Isus Hristos. Căci, în definitiv, cine altul ar putea decât El, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, să spună, îți dau pacea mea? Cine are pace? Nu s-a născut încă niciun om de pe pământul acesta, plin de agresiune împotriva lui Dumnezeu, care să aibă pace măcar pentru el, cum să mai aibă și pentru altul. Aceste cuvinte deci sunt spuse de cel care este pace. Domnul Isus Hristos ne spune, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă o dau cu modă lumea, și apoi ne spune, aveți toate motivele să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. El ne dă pacea aceea minunată, pacea pe care a avut-o și nu i-a fost stingherită nici de cele mai grele chinuri pe care le-a suferit pe Golgota. Pacea lui care a rămas neatinsă de cele mai josnice trădări de care poate fi în stare omul, cum a făcut obietul Iuda Vânzătorul. Pacea lui care a rămas neclintită atunci când toți ucenicii de lângă el l-au părăsit și nu numai ucenicii lui, l-au părăsit toți oamenii, nu numai oamenii l-au părăsit și pământul, că nici pământul n-a vrut să-i dea un loc pe unde să-și țină picioarele și a trebuit să fie suspendat între cer și pământ. În toate aceste clipe grele, pacea lui a rămas neștirbită și el a putut să spună la urmă, totuși, în mâinile tale îmi încredințezi Duhul. Această pace pe care nimeni și nimic, nici din lumile de acum, nici din cele viitoare, nici din cele văzute, nici din cele văzute, această pace pe care nimeni și nimic nu poate știrbi, este pacea care mi-e partea mea și a ta, iubite ascultător, dacă îl primesc pe Domnul Iisus care este Prințul Păcii, care vine în inima mea împreună cu această pace minunată, slăvit să fie numele Lui. Poetul german Goethe se tânguia odată. Pace, tu care ești venită din cer, Tu potorești orice suferință și orice durere, Ah, sunt obosit de-atâta hărțială, Dulce pace vino, ah, vino-n sufletul meu! Așa se tânguia odată bietul Göte. La fel se tânguia și compozitorul Ceapin, care spune, Vreau să mă cufund în liniște armoniei, dar mă nec din ce în ce mai mult în disonanțe acesta omul care nu cunoaște cu inima pe Mântuitorul Iisus Hristos, omul fără nașterea din nou, care nu știe decât cu capul despre cel care poate da pacea, după care însetează însă sufletul răvășit și hărțuit de păcat. De aceea se tânguiește deznădăjduit. Domnul Iisus dă pace. El este pacea care rămâne în toate împrejurările. Și chiar dacă toți ochii ajung să plângă din cauza durerii, Veți vedea că, în suflet, în care este Hristos, pacea rămâne neșterbită. Vă dau pacea mea. Pacea este o binecuvântare de neprețuit. Este un mare dar al Domnului Isus. Nu demult cărătoream prin Germania și prietenul care mă însoțea mi-a arătat un oraș foarte mare și, cu multă mândrie și bucurie, îmi arăta o pădure de construcții care s-au făcut de la anul războiului încoace, spunându mi că de atunci, de când n-a mai fost război, s-au putut construi atât de multe, încât parcă nu-ți venea să crezi. Pacea este într-adevăr o binecuvântare de neprețuit. Numai credincioșii îi cunosc dulceața care o răspândește în suflet. Mântuitorul nostru ne-a dobândit-o cu prețul sângelui său. El ne -o vestește în Evanghelia sa, el o dăruiește acelora care cred și apoi o răspândește în inima lor prin Duhul Sfânt. Este pacea cu Dumnezeu, odihna cugetului, reflexul cerului în inima noastră. Domnul a făcut să ne bucurăm de ea chiar în mijlocul încercării. Ea ușurează toate poverile, mixorează toate necazurile și îmblânzește toate situațiile. Cu toată dreptatea, Fericitul Augustin spunea, Pacea este o comoară de neprețuit. Iar Sfântul Vasile cel Mare scria limpede și cu putere, Se pare că cea mai desăvârșită din toate binecuvântările este pacea. Nimic nu este mai îmbucurător decât să auzi despre numele păcii. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă o dau cu modă lumea. Ceea ce răpește pacea dintr-o inimă, dintr-o familie și dintr-o comunitate, cât și din lumea întreagă, este un singur lucru. Ce credeți că poate fi? Păcatul. De orice natură ar fi păcatul, fizic sau spiritual, și orice nume ar purta, el nimicește pacea. Lumea nu are pace pentru că se află sub stăpânirea păcatului. Ea are numai imitații de pace și de fericire, cum au făcut și oamenii cei doi din Eden. Câtă vreme nu intervenise păcatul, în fiecare dimineață așteptau cu bucurie întâlnirea minunată cu făcătorul lor în zorii zilei. Din clipa însă în care au luat din pomul oprit, au fost revoltați împotriva lui Dumnezeu și au spus cu alte cuvinte, tu nu ești bun cu noi, că nu ne lasă să luăm și din pomul acela. Noi vrem să luăm totuși. Și când s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu prin neascultare, a intervenit imediat păcatul, care a dus la groaznica cădere, nu numai alor doi, ci a întregului neam omenesc. de îndată ce au luat din pomul oprit, s-au ascuns prin pomii grădinii și când Dumnezeu l-a chemat pe nume, îi spune, Mi-a fost frică." Cum? De unde? De ce?" Cum de ți-a pacea de a început să apară sentimentul de frică și de groază? Intervenise păcatul. Și mă rog, ce făcuse? Mulți spun, eu n-am spart casa nimănui, eu n-am furat, n-am omorât. E, poftim acum de spunem ce păcat imoral au făcut Adam și Eva. Nici ei n-au mințit, nici ei n-au furat, nici ei n-au dat în cap la nimeni, nici ei n-au spart bănci, n-au făcut nimic. Singurul lucru care au făcut e o foarte simplă neascultare, dacă vreți să spuneți așa. Dumnezeu a spus nu lua și au avut curiozitatea totuși săia. Cât de groaznic a fost păcatul acesta îndeajuns să-i despartă de Dumnezeu pentru totdeauna, pentru veci de veci și dacă Domnul Isus Hristos n-ar fi venit pe pământ să plătească isprava păcaturilor și astăzi ar fi fost pieriți împreună cu noi. Iată deci că problema nu se pune dacă ceea ce ai făcut este rău sau bine, dacă ai dat în cap la cineva sau ai făcut vreun păcat imoral. Problema se pune așa, ai trăit în ascultare sau neascultare de Dumnezeu. Orice act de neascultare față de Dumnezeu duce la păcat. Vreți să mai aflăm un exemplu? Uite, avem în scriptură un exemplu foarte plastic, deosebit de greitor. În prejurare în care un om a dovedit neascultare cu intenții foarte bune, să știți, omul acesta a fost de-a dreptul bine intenționat să ajute lucrarea lui Dumnezeu. Pentru motivul însă că el a lucrat din neascultare și n-a respectat normativele lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a prăpădit printr-un sfârșit nepraznic. Desigur, cei care își citesc scriptura, mai mult decât ziarele de politică, știu că este vorba de împrejurarea în care David, vrând să aducă chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim, nu l-a adus după lege cum spune că trebuia purtat pe umeri de către leviți, ci l-a pus într-un car nou și în momentul în care carul, a suit pe un dâmp de pământ, era gata să răstoarne chivotul. Atunci, un slujbaș de-a lui David, pe nume Uza, a întins mâna că a vrut să țină chivotul, nu cumva să se dărâme, că era pe punctul de a se dărâma și a cădea pe jos. Ce a făcut Uza? Foarte frumos! Ce aș fi făcut și eu, și tu, și oricare? A zis, vai de mine, se dărâmă chivotul lui Dumnezeu, să-l ajut să nu cumva să se dărâme, să cade pe jos. Dumnezeu însă s-a supărat foarte tare, ordinul lui era strict. Pe chivot nu avea voie să pui mâna nimeni afară de leviți și atunci Dumnezeu l-a trăznit pe loc. S-a înspăimântat atât de tare David încât n-a avut curajul să mai ducă chivotul în casa lui ce l-a lăsat în altă parte. Istoria se continuă cine vrea să se uite în Vechiul Testament și o să o găsească. Iar dacă nu știe locul să citească tot Vechiul Testament la rând până când peste el. Deci iată că o neascultare chiar cu intențiile cele mai sincere din inimă. Dar dacă este neascultare față de voia lui Dumnezeu, înseamnă tot păcat și atrage după sine spargerea păcii, revolta și provocarea lui Dumnezeu la luptă. Ai curaj să te pui cu Dumnezeu la luptă? Oare cine ar putea să biruie? Cine ar putea să se gândească la așa ceva? Iată de ce, iubiți ascultători, am spus și facem afirmația aceasta încă o dată, că ceea ce răpește pacea dintr-o inimă Dintr-o familie, dintr-o comunitate și din lumea întreagă este un singur lucru, păcatul. Și după cum am văzut din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, păcat nu înseamnă ce numim noi neapărat fapte imorale, ci păcat înseamnă orice act de neascultare față de Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, chiar dacă ai fost mânat de cele mai sincere intenții omenești la care ne putem gândi. De orice natură ar fi păcatul, deci fizic sau spiritual și orice nume ar purta, acest păcat nimicește pacea. Domnul Isus a venit din cer ca să înlăture păcatul prin jertfa lui răscumpărătoare de pe crucea Golgotei și înlăturând cauza, adică păcatul, dispare și efectul lui, tulburarea și moartea. Domnul Isus dă adevărata pace pentru că el mai întâi a înlăturat păcatul care este mâncătorul, cel care rodea și consuma pacea. De aceea el poate să se vină acum și să spună vă dau pacea mea. Cel care este izbăvit de păcat prin credința în jertfa Domnului are pace cu Dumnezeul dreptății și sfințeniei și astfel a ajuns la pace în cugetul său. Aceasta este prima treaptă a păcii. A doua treaptă este pacea Domnului Isus, pace pe care o avea el în lăuntrul ființei sale în timpul cât a purtat omenesc. Pacea aceasta, neatinsă de frământarea lumii, a dat-o el ucenicilor săi de atunci și o dă și astăzi adevăraților săi ucenici, îmi o, o dă și mie, ți dă și ție, iubite ascultător, și fiecărui alt om care îl primește pe el întâi ca răscumpărător și pe urmă el vine în noi cu toate darurile sale, inclusiv cu pacea lui care întrece orice pricepere. Numai pacea lui ne poate păstra inima netulburată și fără teamă. Pacea lui, care întrece orice pricepere, păzește întreaga noastră ființă și de lumina bucuriei statornice. El este pacea noastră. Ceea ce dă Domnul Isus totdeauna este însăși persoana lui. El ni se dă pe sine, în afara lui nu ne dă nimic. Să credem cuvântul său să primim jertfa sa, să ne încredem în lucrarea sa, să trăim spre lauda sa, să înfățișăm lui nevoile noastre cu orice prileji și atunci pacea sa ne va și ființa și înăuntru și în afară. Avem nevoie de pacea Domnului Iisus în fiecare clipă, pentru că numai această pace păstrează valorile lui Dumnezeu în noi. Să cerem în fiecare zi Domnului Iisus să ne dea de asemenea Pacea sa în moarte, atunci vom muri fericiți și liniștiți dacă venirea Domnului nu ne va prinde încă în viață la timpul acela. În versetul 28 Domnul Iisus spune Ați auzit că v-am spus mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v fi bucurat că v-am zis mă duc la tatăl, căci tatăl este mai mare decât mine. De mare însemnătate este pentru orice om auzirea spuselor Domnului Isus și mai ales dacă aceste spuse sunt auzite cu luarea minte, căci de ele atârnă viața ascultătorului. Ați auzit că v-am spus! Dragul meu, nu fi nepăsător la cuvântul Domnului Isus, căci acest cuvânt este adevărul, iar adevărul este singurul care îți vrea binele cu adevărat. Mă duc și mă voi întoarce la voi, spunea Domnul Isus. Sunt de mare trebuință plecările unor situații bune din viața noastră, ca ele să fie apoi așteptate cu mai mult dor și să le prețuim mai mult. Dar, de fapt, când Dumnezeu ne ia anumite lucruri bune, este ca să ne dea altele și mai bune. Ne ia unele lucruri de argint ca să ne dea unele de aur. Ne ia lucruri trecătoare ca să ne dea lucruri veșnice. Lui Iov din Vechiul Testament, ceea ce a luat Dumnezeu la început, i-a dat în urmă de două ori mai mult. Pe deasupra la toate acestea i-a dat marele har pe care el îl mărturisește cu gura lui când spune Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Mari, haruri i s-au dat lui Iov, dar a trebuit mai întâi să i se ia cele pe care le avea și nu avea puține. Problema și mai dificilă pentru Iov a fost faptul că el trăise o viață neprihenită, atât de neprihenită încât Dumnezeu însuși o confirmă și n-a putut să înțeleagă deloc noi înțelegem pentru că ne sunt relatate în scriptură și întâlnirile care au avut loc în cer, dar Iov pe vremea aceea nu cunoștea nimic din acestea și foarte greu i-a fost să treacă pe aici. Totuși, în toate lucrurile, el a zis Dumnezeu a dat și Dumnezeu a luat. El a știut că vinde la Dumnezeu și de aceea când Dumnezeu le-a cerut înapoi, s-a despărțit liniști de ele. Faptul acesta l-a ajutat să ajungă biruitor, și la urmă de tot să spună, am câștigat neînchipuit de mult. Dumnezeu i-a luat darurile acelea văzute ca să poată să-L vadă pe Dumnezeul nevăzut. Iar ca recunoștință pentru faptul că s-a purtat atât de frumos și ascultător față de Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat înapoi și luase văzut, ba încă de două ori mai mult. Și turmele de cămire și de oi și toate dacă citim sunt exact dublate. Așa știe să facă Dumnezeu cu toți aceia care îi dau voie în viața lor să lucreze. Dar să vă mai spun ceva, și am obișnuit adeseori să menționez aceasta și copiilor mei. Nu în toate cazurile Dumnezeu lucrează așa. În toată înțelepciunea Lui cea infinită, El ne cunoaște inimile noastre spre ce sunt înclinate și de multe ori poate să lucreze și în altfel, sau Chiar în vederea scopurilor sale, împlinirii scopurilor sale veșnice, el lucrează diferit. Sunt și alte cazuri în scriptură, spre exemplu Lazar și bogatul. Despre Lazar săracul citim că a murit în starea aceea groaznică în care se afla. Era bolnav, plin de bube, leșinat de foame, până și câini veneau și lingeau bubele și în starea aceea groaznică a murit așa cum era. Deci lui Dumnezeu nu i-a mai dat nimic aici pe pământ. În schimb, cine poate măsura în, în cuvintele noastre omenești și trecătoare harul mare de care a făcut parte chiar la moarte? Căci la moarte, spune Lazar, a fost luat de un înger. Despre bogat, menționează cuvântul, a fost îngropat. După aceea, altă deosebire minunată, când au fost dincolo, Lazar a ajuns în sânul lui Avram, pe când bogatul în chinuri veșnice în care se chinuia grozav după cum el însuși spune. Deci, oricum ar fi, Dumnezeu lucrează după cum știe și găsește el cu care că este bine, dar niciodată acela care este trecut de Dumnezeu printr-o împrejurare din aceasta nu este lăsat nerăsplătit. Povestea un credincios sub forma unei vizite făcute în cer, cum ar fi asistat acolo la împărțirea darurilor pe care o făcea Domnul pentru cei care soseau. Și arată că un pastor a rămas foarte surprins și nedumerit când Dumnezeu a făcut un mare dar unui credincios destul de nensemnat din parohia lui. Îl cunoștea mai mult după listă și după nume, după figuri, dar nu avusese o funcție în biserica aceea, nu era cunoscut ca predicator, nu era cunoscut ca nimic. Și totuși Dumnezeu a făcut un dar deosebit de mare, mai mare decât al lui. Uitându-se nedumerit la Domnul, Domnul i-a răspuns, Uite, omul acesta mi-a cerut toată viața cât a fost pe pământ. El a fost un copil al meu și nu i-am dat nimic, dar tot ceea ce nu i-am dat pe pământ i-am păstrat să-i dau acum. Iubiților, pentru cei care s-au rugat și n-au căpătat multe din darurile pe care le-au cerut Domnului, să stați liniștiți. Dacă Domnul nu vi le-a dat aici, va găsit vrednici de harul acesta deosebit de a-l cinsti prin așteptare. Este o cinste mare care îi se face lui Dumnezeu când noi Îl credem pe Cuvânt și Îi lăsăm toată libertatea să decide El când să ne dea harul. Iar dacă El ne socotește că suntem atât de înaintați în credință, suntem atât de maturi, încât putem aștepta cu răbdare, El se laudă foarte mult cu noi față de îngeri, se laudă față de demoni și le arată că noi, în ciuda faptului că n-am primit de la El nimic din cele ce am cerut, continuăm să așteptăm cu inimă plină de încredere darurile sale. Iar cea mai mare... Slavă pe care vrea El să o câștige este în cazul acelora cărora pe pământ nu le dă și li le dă pe toate în cer. Domnul lucrează după cum știe că este fiecare, după cum poate să primească. Datoria noastră este să ne încredem în El și pe cât putem să ne exercităm, să ne exersăm în a lăsa Lui toată libertatea să ni le dea la timpul în care s-o El că ne sunt necesare. Eu obișnuiesc de multe ori să mă rog, Doamne, dă-mi te rog mai întâi harul de a învăța să-ți port darul, că de multe ori noi cerem lucruri pe care nu le putem stăpâni și în loc să ne facă bine, din potrivă, ne fac rău. Dacă, spre exemplu, ne urcă pe culmi prea înalte de sfințenie și noi nu suntem obișnuiți cu înălțimea aceea, amețim și putem să ne clătinăm și să cădem. De aceea să-i lăsăm lui libertatea să ne ducă atunci când știe el, să venim înaintea lui liniștiți cu toate cererile, să nu lăsăm niciuna neadusă, dar să-l rugăm să ne dea mai întâi harul, să putem să purtăm darul și apoi să-l lăsăm liniștiți și încrezători în el să ne le dea când vrea el. El va face lucrul acesta minunat. Cam în contextul acesta spune Domnul Isus și ucenicilor, dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Mersul Domnului Isus la cer a însemnat coborârea Duhului Sfânt, deci lipsa Domnului Isus fizică pentru moment din mijlocul lor al ucenicilor a făcut posibilă coborârea Duhului Sfânt, prin care Domnul Isus a rămas cu ei permanent și prin care rămâne și cu noi, până la sfârșitul veacurilor, așa cum ne-a făgăduit El însuși cu gura Lui, în Matei, capitolul 28. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți, iubiți ascultători, să-i lăsăm toată libertatea să plece și să vină când vrea, să ne dea cât și când vrea El, pentru că tot ceea ce face El este minunat și ori de câte ori ne ia ceva, vrea să ne dea ceva mai bun în loc. Cum a plecat El la cer fizic, ne-a trimis apoi Duhul Sfânt care este acum în spirit cu noi, cu toți pretutindeni. Domnul Dumnezeu să ne ajute să primim toți Duhul Său Cel Sfânt prin care El rămâne cu noi. Anunțăm aici, iubiți ascultători, încheiarea programului 175, dorind ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Pe Mare, ca să fim poporul minunat A lui Dumnezeu și sa mai mare S-o unde o, o lume necetat Lăudam și mulțumim Dumnezeu lui sublim El e Tată bun și sunt Și în cer și pe pământ El bun și sunt